Put reality, Terbali Put her in reality, Terbali Put her reality, Terbali Jangan salah laku Nanti tupang malu Jangan dongak atas Takut lain balas Tentangan salah masuk rentakan Belahan rasa entakan Takkan gerakan Aku tak boleh koda Woo Ramai tak terlepas Cara kau terbatas Carta ku di atas Datang nak merampas Tumpah lalu Yang nak berkepak kita sapu Siapa jagu Siapa angku Siapa guru Siapa ampu Siapa acu Siapa seru Jangan sentuh Nanti rapuh Betik kebal kami kalis Hujan keris kami terpis Mana kira si baris Ini kali kasih habis eh Buka langkah Kuda-kuda Dalam litar Kura-kura Ramai cuba, jadi singa Linca aku, tolong kira Yang mula gegarlani, tsunami dari kami Kuda Trojan terhenti yang Benih duduk tepi Kayak hey, click action, lebih kurang tyson Lama duduk diam sebab sorok dalam island Takin semua duri kami gerak, tolong silent Lah bukan eh payah kedengaran puji siren Yang acah acah auji Renta kurang kurang catchy Kalau mau datang, mari Jangan cuba nanti rugi Jangan cuba kalau tahu, tahu otak kosong tidak isi. Uh uh, jangan cuba kalau takut lagu tak boleh pergi. Selami dalam, simpan peluru tu jangan lepas. Hati was was, so jangan petik nanti kiri tumpas. Ni gerakan besar tu certified G blood homie. Ikatan talian connection, symbolic star blood homie. Serangah melulu tanpa nentu, datang came to blow no wait. Salah rumpuk satu persatu musuh kulum puna against. No nope, fans, told you don't do. Kak setanding terbalik, putaran reality terbalik. Ya bah, ya bah, putaran reality terbalik. Tiga kosong dua, put put putarannya tiga enam kosong. Dengan tuju berkembar mm. Jangan cuba Petik kasar Takut jangan sabar hilang sedar Budak mm. banyak cakap besar Lupa belajar balik dari dasar Lo mm. tempat tersasar Sabar sebentar nyawa ku cagar Sini tanah banyak cakap Turun dulu Turun dulu Turun dulu Jadi jangan banyak cakap Buat dulu Buat dulu Susah senang bersama Atas darah ku sumpah Loyal tidak tak janji Sampai bila-bila You know the drill Sila, sila Rasa dah sedap nak nikmat tak sempat Wait What? Barang baru mula jauh dari tamat Wait huh? Gerakan kau lembab sebab tak bersebab gerakanku cepat sebab aku cekap Langkah ku menaik maksudku ku stay up Game okay. Me Kau level beginner Buat aku bosan You hey. down Fikiranku macam future Cerah masa depan Eh? Hey. Langkah lebih laju Sebab makin depan Tidak main tiru Hasil makin depan Cara aku jitu Seratus peratus Apa ni? Kamu bukan a gang Member kau tertulis Aku mesej je dah sekali sepulit You just set it on me You reach fucking limit ideology. ideologi mm. Do you really Hip-hop sah Tip-top Bawa kaki putih imperialis Sinis Salam kerja dari military lirisis Aku kiri Jumping topi, Tepis uh -huh. Different disciplines Lain like principle. They suffer witness And look, I'm invincible Let me break your brain, the stem is chemical But I ain't listening to you, your mother a f**king delusional Bukan hilang, tapi atur corak permainan sudah bilang Kalau kurang boleh duduk diam jangan airan MC bawah tanah memang banyak boleh tahan Bertahan daripada hasutan mana ada Ku ajar apa azab ada sebab kenapa kau diciptakan lembab masih bomkat yang hidupnya dalam sangkar mesti sadar yang mana berani keluar kita capar.